txalde hon, entzule guztiak are... Gonekin erobero irratisaioa entzuten arizarete Gonekin erobero irratisaioa nen antxeta irratian baita ere arroxa sare bi e, hartzen dituzten irratietan sintilik irratia entzuten duten entzulei ere agur bero bat. Agazu internetez antxeta.media.info bitartez entzuten ari duzute. Hala den moduan entzule guztiak gurekin geratu ordu batez. Hemen gonekin eroberan. de joie et belle au coin de la rue là-bas elle a une clientèle qui lui remplit son bas quand son boulot s'achève elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un vase du faubourg son homme est un artiste c'est un drôle de petit gars un accordéoniste qui sait jouer là java java écoute la java mais elle ne la danse pas elle ne regarde même pas la piste et ses yeux amoureux suivent le genève et les doigts et quel long de la repisse ça dans la peau par' pas pardon elle a envie de des visits son être tendu, son supplet suspendu' une oeuvre réordie de la musique La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas Son accordéoniste, il est parti solida Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison Elle sera la quête et lui sera le patron La vie sera belle, ils seront de vrais pachas Et tous les soirs pour elle, il jouera la java Écoute la java, elle perdonne tout bas, elle revoit son accord de Nice. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe, les doigts c'est quel nom' dans l'artiste. Ça lui rend dans la peau, par le bas, par l'eau, elle a envie de fleurer ses musiques. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu, c'est une oeuvre étardue de la musique. La fille de joie seule au coin de la rue la bas les filles qui font la gueule les hommes n'en veulent pas et tant puis si crèbe, son homme ne reviendra plus adieu tous les beaux rêves sa vie elle est foutue pourtant ses jambes tristes l'amènent au boui-boui ouya notre artiste bueno. qui Benoeta ez dakit konturatuz areten baina gaur Saio berezi, berezia daukagu Gombidatu berezi batekin esango dugu Zeren gaur, gure hiru iroastetik beineko Saio musikalean, edit piaf Gombidatu dugu gaur, gurera, antxete erratira Música <tose> Arrete la musika Bueno ba, eta musika ez da amaituko baino baita ere ba, dokumentazio lan txiki bat egin dugu, eta e, emakume handi eta txiki honen <laughs> Kontuak kontatuko dizkizuegu ordu hontan. Baizeren handi handi eginda bere berak eskenisizkiguna besti guztiak handi egin dira. Handi egindute ere bai bere historia, bere bizipenak ere ba 11 pelikuletan ikusial izan ditugulako eta esan duzu moduan, txiki, zeren bera e, asiera batean e, edit Piaf, Lamom Piaf, e, Lamom Edith Besela e, sinatzen zuen edo abesten zuen, eta Lamom Umea aurra esan nahi du, eta agian izango da ere, ba zeukan estatura txikiagatik, bat berrogeita bederatzi, neortz. <laughs> ba izuen hori oso argikusidugu web horri alde guztietan, baina horretaz gain Edith Piaf Askoz gauzan gehiago da, bere tamainoaz gain. Eta um, kokapentsa bat egiteko edo, beraren e, jaiozaren inguruan itzegiten hasiko gara. Bera, mila bederat zirenda amabostean jaiozen, e, parixen, eta ja, asira asiratik e, bere bizitza kurioso eta gogor jamarra izan zen, e, jaiotzerakoan bere benetako izena ezen Edith Piaf, hau artistikoki, bueno, artista moduan ezagutera matzeko hartuzun izena izan zen, bere benetako izena Edith Giovanna Gassion zen, eta ba, esan dudan moduan jaiotza harraroa eta gogorra izan zuen, bere gurasoak ama dantzaria zuen Kabareteko dantzaria eta aita ba, e, akrobata battzen eta jaiotzear zegoela edo jaiotza hori ospatzeko aitak mozkorraldi izugarria hartzea erabaki zuen, eta horrekin batera ospa egitea eta ama e, kabareteko dantzari eta abeslaria zen hori bakarrik utzi zuen, eta ba, bakarrik zegoela aurra jaiotzear zegoela sumatu zuenean, bakarrik kalera atera zen, eta kalean berak bakarrik e, ba, erditu duen edit, parixeko belebil kaleko irurogeita mabigarren atarian, eta zergatik ematen dugun datu hau ba, gaur egunean, kale horretan bertan badagoelako plaka bat hemen jaiotzen, ba, normalean etxetan izaten da, ba, horren atarian jaiozen ediz piaf, eta ba, hola xeas bere bizitza alrebes xa martxoa. Muzika Muzika De lot kote de la rua Ia un fia Un fofia Ki regarda duzur Taner trist Eperduz de sur la mer rouge Pas une vague, rien ne bouge Dessus la mer, un vieux cargo qui s'en va jusqu'à Borneo Et dans la soute pleure un nègre pauvre nègre, nègre maigre un nègre maigre dont les eaux semblent vouloir trouver la peau Bon c'est pas gentil. Moi pauvre, qui, qui casse de et marre de Et sur le pont moi j'ai dormi. Alors bateau, il est parti. Et capitaine dit commandé. Eta jaiotza ja, ja alrebes xamarra izan baldin bazuen. E, ondorengo urteak ere ez eziren errexagoak izan Amak, e, o, Ama oso txiroa zenez Ez zuen e, dirurik lortzen Edite e, ba, berarekin mantendu manten alizateko Eta ba, bere ezik eta garatu alizateko Eta orduan bere amonaren gana eramaten du Aixa saed ben bohameden gana Bera kabiliakoa zen eta amon honek, datu kurioso edo, bueno, Wikipedian topatu dugu egia esan, hauek egia diren edo ez, bueno, baina esaten du esnearen ordez, biberoian, ardoa jartzen ziola, e, esaten zuelako horrela mikrobio guztiak kenduko zizkiola editz txikiari. <laughs> ez dake jo egia esango den, baina, bueno, ez dakegite, sematen du horrela iruditxo bat ere bai, Se egoeretan eh, mugitzen zen, ez? Gerei horretan. Laça, laça. Le pauvre nègre malheureux. Ne tue sur l'Amérique la Dan la nikler, de cri, dans la Niclére, il voit des palmes. Alors bondi. Et dans la vague chante un nègre pauvre nègre nègre nègre nègre Eta mon honekinegon ondoren amonak bere aitari ematen dio edit txikiak ustazu esku batetik bestera mugitu zutela. Eta aita lehenengo mundu gerratean e, e, ba, gudera jun behar duenez ba, alabatxoa bere amonari ematea, beste amonari ematea erabakitzen du. Eta amona hau e, Normandiako berne herrian prostituzio etxe bateko jabea zen, eta esan behar da, bertan, bertako prostituta guztiek ezi eta hasi zutela edit piap txekia. Datu zakit, ba, igual askotan, e, zakit, iruetan zait, e, modu sordi donen erabiltzen dela ez, prostituziotxe batean, ba, begira hor prostituuta guztiek eta monak egin eta editei behingoagatik ba, pixkat maitasuna eta ez, e, ba, ematen saiatu ziren guztien artean eta baina lehenengo gerrate mundia, mundiala amaitu, aita Berriro Itzuli eta Edith Txikia berarekin hartzen du Berriro, eta Zirkora, e, zirko itinerante batera eramaten du, eta ondoren Edithen amarekin egiten zuen bezala, kalerik kale eta herririk herri ba, Edith e, arekin batera abestera eramaten zuen, kaleetara, Eta Bertan, e, Montmartre-en e, zegoela, Bertan Geratzea erabakitzen du, bere bidea egitea aita alde batera uzten du, mila bederatzire honda hogeita bederatzian amala urterekin, eta Plas Pigal eta Inguroietan, Pariseko Zuburbioetan, ibiltzen da lanean, eta e, Plas Pigal horretan, Ba, gerora bere abesti baten sorrera edo eramaten du, berak beranduago, el frekantela gopigal abesten du eta bertan bere gaztaroko kalleri kaleko abestio horiek gogora harttzen ditu. Elle est tout noir de péché avec un pauvre visage tout bas. Pourtant il y avait dans le fond de ses yeux, qui semble émettre un de bleu dans celui tout seul d'un figa. la on dit jamais les choses comme ça aux fils qui font le même métier qu'elle et comme elle voulait qu'on faisait il la couvrait toute de baiser en lui disant laisse on passer moi je vois qu'une chose c'est que tu es belle. Et quand elle sortait avec lui Depuis Barbès jusqu'à Clichy Son passé lui faisait la grimace Et sur les trottoirs pleins de souvenirs Elle voyait son amour se flétrir Alors elle lui demanda de partir Et il l'emmena vers Montparnasse étonné disant te croyez plus jolie ici le jour est de taureau on va' vite sa fleur de peau faudrare cette mieux tu tourne là haut c'est qu'on reprenne chacun sa vie elle est retournée dans son bigage trouver tous ces péchés ses points d'ombreré ses trottoirs sale Mais quand elle voit des amoureux qui remontent la rue d'un air joyeux y a des larmes dans ces grands vieux bleus qui coulent le long ses joues toute pas. Mesdames, royale, eta kaletan eh, kantari ibiltzen zen eta horrela kaletan zegoela 17 urterekin motile baitekin maitemindu egin zen Luis Dupont eta motilhonekin aurtxo bat izan zuen Edith Piafek izan duen aur bakarra. Baina zoritxarrez, berriro ere bere bizitzan beste puntu beltz bat, bi urterekin eh, magzel izen naiko alabatxoa hile egiten da, meningitisarekin. Eta ba horrela, eh, alde batetik eh, bestera zebilela, egia esan momentu gogorrak bizi ondoren, urrengo urtean argi pixkat ateratzen da bere bizitzan, eta mila bederatzi lehundan hogeita maseiean, polidor e, disketxarekin sinatzen du kontratu bat, eta bereleen diska grabatzen du, lemom de la cloche esaten da lemom e, aurrak, e, gam, kampaiaren aurrak e, e, itzuliko genuke cd hau. Eta zuzenean osoarin izugarrizko e, e, arrakasta lortzen du CD honekin, eta zoritzarrez berriro ere, momentu honak etortzen saizkionean, e, ba bere etzean Louis Le Ple e ilegitzen dute, erail egiten dute eta honek e, jendartera ateratzen du, ba Edith Piafek e, nolako egoeretan biziberr izan zen gara ira arte, ze mundutan mugitu izan zen eta eskandalu bat e, sortu zuen horrek eta baita beraren kontrako Ba, kanpaina mediatiko oso gogor bat ere eta berriro Edith Piek e, argiak eta luxua alde batera utzi eta ba, kalera itzuli behar izango du eta kabaret e, txikietara. Esan nahi dut e, momentu guztietan ba, kabaret miserable eta egiten dela, kaleaz modu negatiboan hitz egiten dela, ez dugu, bueno, ni beintzat ez dut babestu nahi horrekin e, egoera erreixe izango zenik, baina beintzat hor bazuen tokia abesteko eta hor jende askok berarengatik apustu egin zuen, suburbioi ekazkenean bere txe izan ziren eta ematen du ez, badena oso negatiba eta itxusi moduan izango litzatekela ez, eta bueno, beintzat hor bazuen toki bat eta teiatu bat izateko ez, eta beti horretan ibili zen bere abestiarekin eta kantuarekin aurrere egiten. Eta zeukan indarragatik eta naiz eta egora guzti guztioiek berriro ba, kalera eta kabaret miserabletara esaten duten moduan. Eraman bazuten ere, abesten jarraitu zuen eta berriro ere ba, beste kompositore batekin remo asorekin e, e, kontaktua egiten du eta berarekin berriro ere astenda e, teatro, bueno, teatro eta music hall asorekin O Ospetxuenetarikoetan abesten eta berriro ere abeslari bikaina dela ikusten du frantses e, publikoak eta berriro ere ba, dirdirara e, izarren mundura bideratzen dute eta jada hemendik aurrera beti jarraituko du frantsesen bihotzetan abeslari kultur moduan Nous nous aimions Bien tendrement Comme oh, s'aiment Tous les amants Et puis un jour Tu m'as quitté Depuis je suis Désespéré Je te vois partout Dans le ciel Je te vois partout Sur la terre Tu es ma soir Et mon soleil Ma nuit, mes jours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 Tu dis des choses qui font fermer les yeux Et moi je trouve ça merveilleux Peut-être un jour tu reviendras Aslında C'est que mon cœur t'attendra une cloire pasbliée' lo que parti les yeux de fer se et tout bien mon cœurt'appelle nous avons aussi bien nous aimer. Tu verras, la vie sera belle. Tu es partout car tu es dans mon cœur Tu es partout tu es mon bonheur Toutes les choses qui sont de moi Même la vie ne représente pas Des fois je rêve que je suis dans tes bras Et qu'à l'oreille tu me tout bas Tu dis des choses qui font faire Emoa je truze pa Ba entzun duzuen abesti hau, tue partu, toki guztietan zaude edo non zaude, momentu historiko konkreto bat irantzuten dio, e, hau bigarren mundu gerran abestu zuen, Nazie gogoratuko duzuen bezala e, Frantzia osoa hartu zuten beno, erdi bat hartu zuten eta beste erdia frantsesesekolalaboratzaileek gobernatu. Ba, bera, Parisian zegoela nazien okupaziopean e, La Mont Pi e, eziten erabiltzen zuen garaire arte eta hemen ja da editpiaaf izena erabiltzen hasten da eta abesten ari zen momentu guztietan... Bere ukitua eman naion edo bere moduan babestu nahi zuen frantsese nazien kontra egiten zuten gudu hori eta okupazioaren kontra abesten du abesti hau, dirudien moduan eta letra bere horretan hartzen baldin badugu ba joan egin den maitale bati abesten dio abestia. Esaten du ba, itzuliko denean bere bihotza horri izango duela, ematen du ba, esan dudan moduan e, maitale horri ba, agur esaten diola, berarekin pasatako denborak e, gogoratzen dituela, baina bigarren zentzu bat duere abestionek eta hau erresistentzia ikuspegi batetik hartu beharko genuke, alde batetik... ...frantzia askea eta demokratikoa joane egindela esan dezake eta noizbaiten itzuliko dela badakiela, ba borrokak hor jarraitzan duelako azkenean demokrazia esa hori alde batera botatzeko eta Edith piafek bigarren mundu gerra guztian zehar parisen jarraitu zuen abesten ...inoiz okupazio naziari men egin gabe, inoi beraiekin parte hartu gabe Eta Gerra Garaionetan, Gerra Amaieran, mila bederatzean da berrogeita bostean, bere abestirik agian ezagunena iratzi zuela esan dezakegu, labian goz da abesti hau. Eta honekin film ugariekin dituzte abesti hau erabili izan dute ere askotan, ba, edit piafetas hitzegiterakoan eta asko asko bertsionatu eginduten abestia da ere. Nadia ongozu. Merci mademoiselle. Merci. <totipos> Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas voilà vois la vie Il me dit des mots d'amour Des mots de tous jours, Et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur Et j'en connais la cause toi pour moi, moi pour toi, du me l'a dit, l'a juré la vie et dès que je t'aperçois alors je t'envoie L'amour n'a plus fini grand bonheur Qui prend sa place Les ennuis, les chagrins S'épassent Erreux Henri ah, Quand Il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la Il me dit des mots d'amor, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon coeur, une part de bonheur, la cause, c'est Beno, ba, ba oianakon duen moduan milakatan bertxonatua izan den abestia, milakata e, pelikuletan eta bandaso noretan erabilitakoa, akaso norbaitek norbaiteri dikatutakoa baita ere. Ba, abestia humila beratzerun da berroita egintzen famatua, berez hasiera batean egin, Ez dute beste Edit eh, Piafen inguran zeuden ba, produktorea eta diskografiako jendea ba, ta, arrakasta handia izango zuenik bainoan publikoak beste goza bat esan zuen eta gaur egun arte ba, beste irreference bat eh, daukagu baita ere, bueno ba, Piafek bertan berak idatzi zuen eh, letra eta melodia eta bestia Louis Gil Louis Gugulemi bai Me es aquí Bueno, Luigi deitzen uzten, bai. es Luigi. Bai, <laughs> Luigi, lagun <lagunentzat. laughs> Ba, hori da. Eh, idat e, jarrizion musika oneri, gero David Mack e, idatzi zuen gerora ingelesez bertzioa, baita ere askotan abestua. Eta eh holedako bi bertzio aukeratu ditugu zuentzako, bat oraik jarriko dugu eta gero bestea bestela eh programaren amaieran orain entzungo duguna abesti honeen Labiengoen abestia Louis Samstrenen bertsioan entzungo dugu magic spell you kiss this is love the iron rose when you kiss me heaven sighs and though I close my eyes I see love the iron rose. when you press me to your heart and in a world apart A world where roses bloom And when you speak, angels, sing from above Every day what seems too tiny into love song Give your heart and soul to me And life will always bleed I'll be on road <laughs> un duzue eh, bertsioa izan arren ere kalitatea ona baduela Ed Piffena bezainna esatera auhausartuko nintzen ni, niri behintzat asko gustatzen zait. Eta Edithit Piafen bizitzarekin jarraituko dugu eta ba, bereta hitza egiten denean, bere historia apur bat aztertzen ba, denean, Ba, askotan egiten da, ez dakizea beslaridekin, ez dakizeekin egon zela, bueno, ba, munduko dozein partxona bezala ba, maitale bat baina gehiago izan zituen eta zer, <laughs> ematen du ez, e, hori dela garrantzitsuena, baina e, badago bat bereziki oso garrantzitsua edo izan zena berarentzako eta ustut frantxez ba, frantxez Guztiak edo, ba modu maitakor batean edo hartzen ere berein arteko erlazioa, izan daiteke gerora ere horren inguruan egin zen pelikula dela eta, Marcel Serdan zen, e, bere maitale hau, boksatzaia zen bera, eta urte eskaz, egon izan zuten elkarrekin bakarrik, Marcelek e, mila edat da berrogeita bederatzian, Parixetik eh, Nueva Yorkerako bidai batean eh, zegoela, ba bueno, egaldiak eh, istripoa izan eta bertan eh, hilzen, ba hori, eh, Parixean zegoen eh, bera boxeatzen eta Nueva Yorkera Zihoan Edith Piaf bizitatzera eta egaldi horretan hil egin zen. Orduan, bueno, Edith Piafentzako berriro ere beste bizitzako momentu oso oso gogor bat Eta hemen, bueno, esaten da ba morfinara edo e, e, ai, adikta egin zela. Bueno, e, azkenean minari aurre egiteko, ba, medikamentuen bidez e, egitea erabaki zuen berak, ba, ezin zuelako gehiago. Eta, bueno, ba, pixkanaka, pixkanaka horri aurre egiten, Juan. Eta Maxeli ere abesti bat eskaini zion limn, Alamuj da, abesti hau eta, bueno berak esaten du, maita himnoa, eta hori da Marceli egin zion oparia, eta gerora editeta Marcel pelikulan haien, el arremanaren inguruko pelikulan ba, agertu zen, abestiak, limna alamujo <coughs> ez da hori ez ben, Hori, hori. bertxio bat da Hori <laughs> da, egiten itzegiten Ipatxarena bitartean Pelikula hori mila bederatzerun da Largo eta irukoa Dela Berez, hori mikan Nunbaitakazo lortu Daitekena e, Gai kasarilena da, e, Ez urra, Claude Klot <gullu> <gullu> eh, lelu bai, Leluxena Da, eta hori da, lehen esan bezala milo deratzeren da laro Eta, Beno, eta bitartan entzungu dugu beste abiztetxo bat e, beria eta bilatuko dut orain txelim nalamo. Ah, eta teknikamen aurrekitu dugu, baina bitartean beste esarreratxo bat eta bere maitasun eta zeta ari garela, bai, maitasun erlazio ugaria izan zituela abeslariekin, baina, bueno, badakizu ere emakumezko bat, gizonezko batekin denborasko pasatzen donean ja horrek eh, maitasun historio bat elkarrekin eh, euki izana esan nahi duela. Beraz, hori haien arteko gauza bada, baina berak eh, abeslari ugari zituen kalera ere bai, ba, beraz, etorrentokitik tokitik eh, iruitzen zitzaialako beharrezkoa zela jendeari ba, aukerak ematea, eta hiv monta bezalako abeslari ezaguna E, ba, ezagutara zizuen eta baita Charles Aznavug ere bera gaur egunean e, abesti frantxeseko ba, bueno, abeslari ezagunenetarikoa dugu eta Charles Aznavug e, abeslari karrera azteaz gain editpea ba, feen e, asistente idazkari txoferra eta bueno azken finean lagun e, bilaka zen eta berarekin batera hainbat e, abesti idatzi zituen beraz Maitasuna pertsonaskorekin, bai, bikote moduan, baina baitare ba, musika maite zuten guztie horiek, bai, biskat, e, frantses belarriak eta azkenean mundu guztikoak e, goxatzen saiatu ziren, edo orain, limna lamugekin, gure belarriak goxatuko ditu gure bai. bel bel sur nous peut et la terre ne vient se couler en amont no da dame mo ka mo kon premiero su tema Au bout du monde, je me ferais teindre en blonde Si tu me le demandais J'irais décrocher la lune J'irais voler la fortune Si tu me le demandais Je renierais ma patrie Je renierais mes amis Si tu me le demandais On peut bien rire de moi Je ferais n'importe quoi Si tu me le demandais Si un jour, la vida t'arrache à moi Si tu meules, que tu Benoa eta bizitzaren goraue, be, gorabera hauen ba, pixka bat, e, ba batzen dituen pelikula asko egin dituzte, ba, gora bizitza goraberatua eta oso interesgarria eta hoianak ondo esan duen bezala ba, eta e, jende desberdinarekin maitasun historio eta erlazio desberdinak izan zituelako asko, emakume hau ba, berari buruzko pelikula anitzeako materiala daukago eta horrela adibidez, mila ba, beratzeregunda irurogoita malauean, gai kasiral, kasiril, hau bai, mila bai, <gülüyor> e, beratzeregunda irurogoita malauean, pia pelikula zuen gero horrela kronologikoki jarraitzen, Ebit eta Marcel, Milla Deronda Laroyta 83an, Claude Lelouch, eh, berriz ere Piaf izenarekin 1984ean telefilm bat egit zuten. Baita am rencontre avec Piaf, 1984an beste telefilmat egit zuten eta gero beste bueno, bakaso oi hartzen hundiena izand zuela, izan duena, eh, lengo cantareren izena daukana, Labian Vie 2006 e, pian ateratakoa eta oskar bat e, e, irabazin zuen e, aktoresa oberenari Marion Cotillartzen e, editpiafen papera betetzen zuena eta no? badagoela filmografia de xenteen nahi duena pixka bat gehiago esagutzeko emakume honen inguruan baino filmografia maite Ez dutenak, edo maite, eta zerbait gehiago jakin nahi dutenak, badago beste aukera polit bat, Parisen bertan, e, bosgarrenean guk, jespin, dugaz, <risa> <risa> jesu, bai... <risa> Ezke, nolako iztena jatzea dituzten, eh? <risa> jesu, <risa> bai, bai, bertan, bertan e, emakume... Hondioni buruzko museoa daukagulako, ez? Eta bertan ba goxatu al da eta deskubritu ba pizkat Emakume honen bizitza eta obra. Baita ere, ez. E, sortzi urte zituela bertan bizi sant zen urte batez. E, eta e, kafe desberdinetan lan egiten zuen eta best엔 zuen. Orduan e, bertan bizi zela gaur egun jende bere berari buruzko tx, momentu bat, eh? Moztuko dut, zeren uste dut, dei bat daukagula. Ezin ez duz iniestu. Benetan, benetan. Eagian dornako izango da, gaur e, neizuelako... Beno, ba, bueno, kontua da bertan e, Pariseko... Efectivamente, dornaku, dornaku da, bai, da. esaten aberrek dituen albistegiak emango. Mm -hmm. e, lasai, ainara, jarraituzuk musika jartzen berarekin, naiz., Juangonez. <laughs> bueno, ez jarraituko dut eh, aipatzen pixka bat musearen kontua, bere piazen lagunak sortu zuten beratzeron da irurrogeta mesortzi garen urtean, eta bertan eh, <laughs> bertan, ba daude ba E, arropa eta gutun ezberdinak, e, berari egindako, berai, bere lagun artistak egindako argazki desberdinak horrela leku oso txiki eta kutxuna bere pixka bat bizitza guztia isladatzen duena. Eta, bueno, ba, jun baino lehen zitaskatu behar da, deitzeko, doain doakoa da, beraz e, nahi duena, jakin dezala, badagola... Museo etxe bat edizpea inguruan, Parisen bertan, bosgarrenean, guk gespin gazten. Gendua <tusurra> pa dukaren dori Gendua pa dukaren dori Gendua Le moi de mes patem oubli E le bonheur autant I know that I'm not so beautiful, but in my life, there's no time now, but the destiny made me a, de a part, and the 21st Etzidek bortzkea oso enke spraeste 1 Edadjacka få j benchmarks? EZDA ARLAJBra Berriвид 2-1-329-16-16-16-16-19- curs CDU Bareize Ciılar ingatzen ideia erl accepta 1-290-16 shuttlek 생각이 ap Federalty내 transportpancertik Zorri, jen bueno. imen, un mois de janvier T'he pli besoin d'economie Mon coeur et moi, on est contentes Que jimpa Zorri, zorri Zorri, zorri Eta dornakuren eh, sartu irtenaren ondoren, <laughs> urrengo astean izango duzue gaur eh, Edith Piafen inguruen albisterik eh, ez geneukanez. <laughs> ez da oso aktualitatekoa, ba, bueno. E, ba, pixkate bere historiarekin ja azken urtetara hurbiltzen eh, ari gara. Eta, bueno, egia esan, salto, nahiko handia egiten da bere biografian, ba, Marcel e. Hill zenetik, esan dugun, moduan, mila bederatzireun da berrogi eta sortzian. ba, hortikan, ba, urte ugaritan, arrakasta zugarriarekin, toki pilo batetan egon zena besteen, bai, frantzian bertan, baita nazioartean ere. Eta, jada, pixkanaka, pixkanaka, pixkanaka, E, arazoak e, izaten ari da hasten bere osasunarekin. E, oso bueno, e, osasunten e, fragila edo bueno, uskorra mm -hmm. bazuen right. e, eta ba oso erraxe hasi zen ba, gaixotzen zen, baina ja da pixkanaka pixkanaka yeah. Geroz eta gaixotasun handiagoak e, pairatzen hasi zen, Baina bueno, ba, horri aurre egiten ari zen bitartean eta zeuzkan menpekotasun desberdinei aurre egiten ari zen bitartean mila deunda, bata datorkigu. Urte hori urte oso-oso garrantzitsua da, naiz eta gaixo egon bere kontzerturik esangoenuke ezagunena ematen du Pariseko Olympia salan, sala u frantses artista guztientzako Erreferentzia asko gune bat da, e, bertan abesteak bazure karrera garrantzitsua dela esan nahi du. Ez da eeddo nor pasatzen bertatik eta miladeratzi da da Iurogeita batean Edith Pife bertan konzertu izugarri ematen du. gaixorik dago eta bideoetan ikusi daiteken bezala gehiegi mugitu ezin da, baina hotsa inoiz baina bainahauskorrago sentikorrago eta indartsuago du. Eta bertatik ekarri dugu, la fug abestia, la fuga. Eta benetan, belarriak, tente, <laughs> zabaldu, zeren merezi entzutea zuzeneko berti bau. Eperdu, kormi zejan, ki me buskul... Et tout dit désemparé, je reste là, quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, égrace et l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous poussant gênés l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux Et traînés par la foule qui s'élance et qui danse Une folle parandole, nos deux mains restent soudés. Et parfois soulevés, nous de corps enlacés s'envolent Et retombent tous deux épanouis enivrés et heureux son sourire, me transperce et rejaillit au fond de moi, mais soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la poule vient me jeter entre ses bras, emporté par la poule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lute et je me débatte, Mais le son de ma voix c'est s'étouffe dans le rire des autres Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse Une folle parandole, je suis emporté au loin Et je crispe mes poids, maudissant la foule qui me vole L'homme qu'elle m'avait étonné que je n'ai jamais retrouvé eta akaso norbait entzat, disgustua izango da, baino esatarena abestia hau berez bertsio bat dela, berez abesti hau e, famatuen netarikoa da, eta edizpiafen bertsioa izan da berez ba, famatuagoa originala baino, baino mila beratzerun dago eta maseian, Angel Cabral, lehen letra eta Enrique Dizeo e, argentinarren e, musikarekin, egindako abestia da berez, e, pertar balz bat da, hogeita e, ha margarren eta bargeita margarren hamarkadan oso ohikoa musika Hego Amerika guztian, eta berez et, abestiaren tituloa berezkoa e, inorrk ez, ez ez da di jakin nere sufrimenduaz edo da eta edizpiafen abertsioa bainoan hogei urte lehenago ko, a, bestia da eta mila beratzen da goita maseian hugo de karrilek grabatu zuen bainoan edizpiafek ez zuen berrogeita mairu arte entzun bueno, ezun letrari jaramonegin berez letra da e, gizon bat bere maitalearengatik gatik utzita dago oza, utzi, hori da maitaleak Gizan batek bere maitalearen galera negar egiten du. Hori <laughs> da, abestia berez, bertxioa originala. Eta ba, editen eh, kantan, beno dugu bezala da, neska horrela pixka bat galduta dagoena, ba horrela jendetza batean ba, bere... Ma, edo alde egiten duela pixka bat. Kontua da, baita ere, ba, ritmoan ere ez duela errespetatu, zeren iru lau bat behar du, balsak askartxeago ba, e, egiteko, baina kontua da, ba, bertsioa azkenean famatuago egin dela. Eta naiz eta, ba, bai, ego Amerikan lehenengo bertsioaren bertsioak egin, eta Julio Jaramillo, La Sonora Dinamita, Los Lobos eta Plazio de bertsioak izan, ba Edit Piafena izan da ba, pixka bat gaur egun arte ba, potenteena edo indartsuena, ez. Uh -huh. Eta ja da ba mailerara eeltzen ari gara, bai saioarena eta baita Edit Piafen bizitzaren era ere bai Eta esan dugun moduan hiurogeita batean Olampian izugarrizko kontzertu hau eskenin ondoren. Esan behar da Olampia momentu horretan arazo ekonomiko larriak zituela eta istehar zegoela eta Edith Pife basalarik maiitatuena edo kutxunena zenez, Berako kontzertu izugarria eskaintzea erabaki zuen eta honek ba, Olampia sala salvatuhal izan zuen. Eta urtebete beranduago, berrogeita sei urte zituela, baina da oso-oso gaixorik e, eta bar, adikzio ugarirekin zegoela. Hogeita sei urteko gizon batekin, hogei urte gutxeoko gizon batekin, teo saraporekin eskontzen da. Eta edipia fek berak esaten du berarentzako... Ba, seme batekin eskontzea bezala izan dela, bere nagusia eta gaixo dagoen amaz zaintzen duen e, seme bat bezala kontsideratzen du, baina, bueno, ba, berarentzako balio dio, maitasun horrek, biak elkarrekin abesti ugari, abesten dituzte ere bai, eta horrela, mila beratzi reunda irurogeita irura eltzen gara, ditpia feen heriotza urtera. E, urriaren amaikean, duela gutxi beraz ze hile gintzen, eta e, minbizia baten eraginez, berrogeita zaspi urterekin. Eta rankokto bere lagun handia izan zena, ba bere eriotzaan honako hau esan zuen, hain zuzen, frantxeze zirakurriko dut, beti egiten du lako gazteleraz, ba bera. Ze le bato ki de dukule, zema dernier jorne sur setter, Eta gaineratu zuen, je n'ai jamais connu d'être moins économe de son nom et ne la dépensait pas, elle la prodigait et la l'or par les fenêtres. Eta hain zuzen, esan zuen izan zen, eh ba, e, ondoratu berri egin zela eta lurrean bere azken eguna bete zuela eta horretaz gain gaineratu zuen inoiz ez zuela ezagutu pertsona irik bere arimarekin hain ekonomikoa e, zena, ez zuelako hau xautzen, zabaldu egiten zuelako, eta urrea e, bidaltzen zuelako inguruko lehioguz guztiak e, ondo polit usteko. Hori da, gutxi gorabera bera itzulpena. <tose> Bueno, eta esaldi bere lagun batek idatzitako esaldi honekin eta bere fa, abesti famatuenetariko batekin utziko zaituztegu milor de, izena duena eta ba, gozatu izana espero dugu eta urrengo asterarte honekin ero-ero antxeta irratian diminutive French star, and, of course, one of the all-time greats, Miss Edith Piaf. So let's have a very... Come on, Milone. Sit down at my table. It's cold outside. I know you very well, but you never saw me. I'm just a girl of the harbor, a shadow in the street. I met you yesterday with your girl, a beautiful girl with soft eyes, but no heart. Today, a ship sailed away with her for always. And now, you are alone to bed. She didn't love you. Oh, come on, Milo. Sit down at my table. It's cold outside. Look at me, Milo. You never saw me. But what happens, Milo? You cry. I'd never have believed that. Oh, come on, my smile at me, sing with me, dance with me. Bravo, my oh encore, my lord. Allez, vous asseoir <muchin'> à ma table, il fait si pour l'ador. Ici c'est confortable, essayez-vous faire, my lord, et prenez bien <muchin'> vos aises, vous peine sur mon cœur, et vos pieds Tu vais venir du bal un ombre de la rue Torre tombe vous épauler en passer hier vous Le bonnet est pas papier d'art mais que Le bord de la rue d'en bas vos épaules Vous avez le bon long de la roue Que mon cœur est en cœur au regard de mon dieu quelle est belle j'en ai froid dans le cœur hallelujah miro pour il veut si beau et je vous connais Milor, vous ne m'avez jamais vu je ne suis qu'une fille du bord une ombre de la rue dire qu'il suffit pas la fois qu'il y est un navire pour que tout se déchire quand le navire' va Ilan est avec lui, la douce aux yeux si tendre, qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne.